шляху завтра. Шляху завтра лежить крізь сьогодні. Не треба інше робити спроби. Чим більше на людях, тим більше самотній. І з цим вже нічого не зробиш. Чекаю на спокій, як в днину спекотну чекають холодної зливи. Чим більше на людях, тим більше самотній. І цим як не дивно щасливий. Я вже готовий летіти у небо, та сумно мені від того, що душа моя грішна, нікому не треба, крім мене самого і Бога.